Bai, Egunon Marinez, errat eta erraforma dugu izpide goiz honetan eta orterako bi kazetari gomitatu ditugu Eki Ramundeki berriako kazetari, Egunon Eki? Eta bestalde Maite Ubiria, Media Bask, Naiz, Taldeko kazetari, Egunon, Maite? Egunon, hori. Beraz, e, gaur, eh, oren batean, Macron presidentea mintatzeko da, oren batean, eh, telebizta, bi telebizta nagusinetan, E, zer iragarriko du zuen ustez, Eh, famatu hontan, eki? Eh, bicisilada jaqui tiene jehana. E, sí, se aterako den eh Mac Jones ikusut du berburua bertu sent ditu duela eh adirazpen e, batzu egitera, baina egurdi batez e, ateratzea telebistan lan e, mintzatzeko ez dut ustelangilei mintzatzeko borundatearekin eh ateratzen denik eta zegG gaiiteran ikuste dut e, oringozz behintzt, e, astzen e, segitzeko asmoa duela, e, konstituzioa eta demokraziaren izenean mintzatuko dela e, janez be, Parlamentua mintzatu dela e, denek eginmakitutela, E, indahak e, oktarako bozkatu izan zela eta unartzen, ulegtzen dituela krispazioak, e, baina e, be, ara orain e, bizitzak entzina segitu behar dola. Ezut us, nik ezut ikusten horrein gozzea inundik inora ere franziako gobernua eta ere gutxiago Emmanuel Macron gibel egitekoa. Gobernu krisirik ez bederan. E, badak krisi politikoa erabatekoa eta gobernuk krisia ere. Enelein ministroa ez duken duko zure usteaz. Ezut uste. Ezut uste horrein nik e, oktandenik ze... O, olako ekintza bat e, egiteak noraz baite ere e, galtze bat edo pojot bat e, asumtzeak egiko luke, hau da gauzak haizki egin ditugu, ez dira egin dituen e, bestela atera eta beraz gibel eginak dugu. E, Gobegenua kentzeko e, para da e, astelenean zen zentsuna mozioa tzen e, atera. Eusperio zen e, bizela eta hortik e, indaktu bateratzen da. Aipatuko dugu zentzura monzioa. Nik ezudik ustean gaur egun gebel egiteko uh, borundate batean. Inundik nure ere. Makroni kritikatu zantzai hona da, kukuturik egondela azken egun eta astetan maite, da estrategia bat da, nahi du erredadin eta bera biskabat uh, gebelian egondadin salbatzaldek isiara gero ateratzeko edo ez? Ba, Kukutu baino kasik eskapaturik. Eh? Kontuta izan behar da, ba, planifikatu zula Afrikarako ba, bira, bira bat eh, mugimendua bizia zegoenean karriketan, ez eh? duain txibar, ez, ba, ba enbat mobilizazio, amar bat mobilizazio eh, egon direla eh, Frantziar Estatu eta Ipar Euskal Herrikan eskalderrian ere bai, ba, basikean sindikatuak azkarki eta herritarrek azkarki direla eh, karriketara, eta Macronek erabakizuen aldegitean, ba, sindikatuek eskat sentiotenean, ba nolabait elkarsketa bati ekitea, nikuz hor eh, ba, demokraziaren ikuspegi batetik, ba, sekulako eh, ez nuke zangoa kacha politiko baino baitare, nik esango nuke eh hasik oa indikaren bai beste kategoria mereziko lukela berak egindako hori. Finen ez du dugantzi behar e, Frantziar Estatuan sindikatuak direla gorputze intermedia horietako bat. Hor daudela ba, nola baita erritar eta el, eliten arteko, olako e, ba, bitartekaritza lan bat egiteko horrela aitortzen zaiek bai konstituzioak eta baita Frantziar Legek sindikatuen paper hori ez. Ordu e, presidente batek ez duenan errespetatzen funtzio hori E, nikuztet galtzen dula baitare, ba nolabait bere babeserako importante izaten dan esi e, e, e, eh bat, ez? Eta sarritan eta urtetan e, sindikatuek jokatu duten paper bat baitare, ez? Esan dutena, hor dela joko isti, politiko instituzional bat, ba nolabait e, galeran edo edo galtzeko bidean jarri dula eh Macron presidenteak eta nikuztet horrek utziko dula, ba ba Ramón, latza luzea Eta hoendikan ez, ez dago jakitekorik zen olaku irten bidea emango zaion e-krisiori, baina erregimen krisi baten aurrean egon gaitezke. E-kiz, zerben ezinuen gitu? Bai, azkenean eta maitek jaten duen arekin, e segitzeko, hori da, be, franziako bosgajan republikak e presidentea nola, nola plazatzen duen, egege bezala ezartzen du beste guzien gainetik, eta azken urte hauetan makronek zerbait egin malin badu izan da, hori sust jaitzea, eta hori mutu jera ino, e Eren batea presidente jege, presidente jupiteriano bezala eh, agertu izan da, beste guzien eh, gainetik, eta behin maino gehiadotan eh, ikusi eh, izan dugu, jisi politiko bat eh, ateratzen zenean, filtrazioak eh, edabideetan, nune gaiten zen, ah, Macron ez da bat ere kesu, ez da bat pozik, eta ejan dide bere ministroi gauzak aldatu behar zituztela, berak erabakitakoa gitenari, delarik gobernoa, beradelako hemen, eh, nagusi bakar eta erabakitzaile eh, bakar. Honek guziak zehkajiko du, be, batetik eh, maitek aipatzen zuna egimen eh, eh, krisi bat, krisi politiko instituzional bat, baina badu urteak, frantzia hortan dela eta iraun dezake, iraun dezake horrein mm. arte iraun nuen bezala, jaka horiekin iraun zuen bezala, be poliziaren bortizkerianen eh, gainean behmatuz azkenean botere politikoaren iraun kochtasuna. Edo, be, zinez mutujera iritsi daiteke, eta hori e, ondoko egun eta astetan e, jokatuko da, baldin eta bai sinikatuek baita e, espontaneoki eta autonomoki e, antolatzen e, ari diren egitahek, lohtzen malin badutea, hienekin e, bidez, ekonomia blokatzen, eta zinez, be, ara, egoera ezinkudea gahi batera ere maten, e, be, gauhegun duguna. E, Maite gureak hartatu daiteke hori? Egoera jazan ezinak ertatzeko barbarentzat? Ezekin, nik usteak Makroneko eh, jokatzen dula logizial zahar batekin, ez da? Ba, seguraski, ba, txaleko oridunen eh, mugimenduak ingertatu zanarekin, ez? Eta eh, bere plangintzaz plan hartuko dela nola baita igatze prozesu, prozesu bat, edo usteltze eh, prozesu, prozesu bat pentsatuta, eta zentzortan narratzoia ba dauka, ba, eh, gaurko eh, gora ekonomikoan eh, erritar askoren dago oso zaila krebari egitea, E, jakinik ere bai kalean egotea e, kasik zuri bizitza jokatzen duzunean egun hauetan ikusten ari garen bezala e, polizian e, inoiz ezagertuen den e, polizia bortizkeria hor dagolako ba, bo, bueno, ba, nola baite asteak eta denbora aurreak juna ala E, hori bere alde aldatuko hala eta berdinz gauzak e, bueno ja, jendea sartuko dela berriz etxean eta gauzak segituko utela gain arte bezala ezagite kalkulu hori egokia dan finian aipatzen e, doan bezala hori logiciel zar batekin e, jokatzea izan daiteke egia da igadura surte daiteke lagia da ez dela erresa egotea egunez eta gau ez karriketan e, bai moldez berdinekin e, borroka emanez baina egia da baita ikusi dugula krisi baitan ba bir batzuk eman direla. Nik neurri baten esango nuke sorpresa sartu dudala e sindikatuek lortu duten e, posizionamendua. Kontutan izanik sindikalgintzak e, arrazoi ezberdinen medio ba, sí. ba, ba pizua galdu dula azken e, urtetako merkadetan Frantziare estatuan e, lortu dute nolabait legitimatzea astezaste ba mobilizazioak eginez e, lortu dute baitare desentralizazio imen bat ala-ola e, bultzatzea, ez zentratzea dena e, Parixen, baizik eta lurralde begiratzea ere, eta horrek emandie, enik izango nuke indar bat. Hori nahiko izango da, e, ba nola baite, muturra nioera mateko nigadura, eta benetako aldaketak emateko, hortan nik surtsia gobrekin <laughs> jokatuko ai, nuke. Ai. Estatuak badu beti indarra, badu violentzia eta badu irauteko ahirautekonozik. Aipatuko berriero sindikatua, ala ere, Macron kapitulekin finitzeko, e, eki, ba, eki gu 2008a zazpiko bose dan ezingo duela berriero aurkestu Macron presidentiak, beraz, irakurirun umaiten, zer du galtzeko Macronek? Bere helburuaz otede izango historiara pasatzea, erreforma hau pasatu duen presidentea baliz bezala. Bai, eta analista initzeko hori e, aipatzen duten, nolaz baitere, e... E, oro boter edun horien e, megalomania tikere e, izan dezakeela auguziak be historiara pasa nahi duen e, pertsonaia bat e, delako Macron, eta historiara pasa nahi du, be ara, inoiz amore eman e, ez duen behar ziren ege formak e, pasarazi e, e, dituen, e, presidente e, alguzti dut hori e, bezala e, bai Baina Ironbar da. Ironbar bi eta hogeita eta Ironbar da be orain ere pelabugjean, E, sohtu diren e, baldintza hauekin beraz, e, bai, kajikan iraun behar dute manifestariek e, be, azken egunetan ikusten ari diren bezalako e, manifestazio hoiekin eta desgastea eragiten sindikatuek e, iraun behar dute eta haurengo zirauten ari dira baina, bai da, oktan ados naiz e, maiterekin lohtu dute, bat asun sindikala txikitzen lohtu dute, iritzi publikoa irabazten, be, kopuruaren bidez, baina... ere? Maitek ziren Bai, bai, bai, bai, eta adibidez, e, mai, e, bai honan, sartu gabe zenbakien e, e, gatazkan, baina mm, azken ama jamabostu gehiortetan ikusi izan diren manifestazio sindikala hundienetakoak e, e, izan dira e, behatzi ama jamabika mila pertsona joan den hasteko e, manifestazioan guk boz mila e, kontatu genituen, zortzigarren mobilizazioa hitziteko manifan, e, bai honan boz mila pertsonako manifabat, biziki haundia da sindikatuek eka ama e, diote, hare haundia goa e, Baina ez da, ez da aski, eta oztandan ikustu sindikatuak egiten ari diren e, akatsa, e, kopuruan zentxatu dira, iritzi publikoa irabaz zinaian, ta hori lohtu dute, baina iritzi publikoa ez da aski, gauk egun gofantziako e, gobernuan mugiarazteko, e, gau hegun frantziako gobe joan mugiarazteko zinez ekonomian e, eragin behar da ekintzak hoja bideratu behar dira asten da pixkat e, ajak alabatzu sortzen hasten dira or, marxia inguruan adibidez esantzategietan, e, e, e, kasik ezta gehiago esantzari beste leko batzuetan erarazuak sortzen dira baina horrengoz ekintza nikalak e, desubidintzia ekintzak ez dute askiragin goktasunik e, oktara eritxali zeideko ekintza bortitzak bai bortitzak ez ez da, bai da handi bat bada ere horren inguruan hau da beha zindik Behar ote, dituzte, behar ote dute beste estrategia bat, estrategia gogorragoat hartu bai edo ez, maite? Bueno, nik usteetan kontua, ez da, violentzia be biolentzia, ez, bueno, biolentzia presente dago burruka guzietan, eta estatua da gehi, -e, biolentzia gehiagien erabiltzen duen eragilea, e, kontutan hartu inbardala da, niretzako erabain kortasuna, eta hortan ados nago, en, jauzi bate emateko behar horren baitan, ezin dela egon, ba, nola baiteko errizmo berean jokatu denbora horoz, ba, asterodo, hama bostean behin, em, martxa em, handi bat antolatuz, hori ez dela nahiko, ados nago baitare, ba, blokatzearen estrategia egokia izan daitekela. Aregeiago egiten baldin bada guain egin den bezala ba, nola baita artekatuz ba, erritarrealen eta akalte kakotxa artean gutxien sortuta adibidez egiten direla bide mozketak oso neurtua dire, minutu batzuk dire esan ba, bueno, ba, iru eta ikusi dugula baina iruan e, ba, nola baita bilatu nola e, mol, egin zane hori e, edo intermarchean ere baina nola egindan. Ba Nola baita e, e, e, efekto bat lortuz, baina... Jendeak e, e, egitik altetu gabe, ez? Baina gabe, ez? Eta nik hori ondo neurtu dutela, baina era berean, beste bidean, hau da, blokatze ekonomikoan alorrean, oraindikan, indar gehiago erakustekorik badago, ba, blokatzen benetan sektor estrategiko batzuk izango utela eragin bat. Eta gero jokatuko nuke ere bai beste elementu batekin, eta da, Frantziarra estatuaren irudiarekin, ez dugu antzi behar, elu urtean e, olimpiak direla e, Frantziarra estatuan, eta parixi dala iri olimpiko bat, eta gaur-gaurko ba, zaborraz betetan da. Ola. Eta nazioarte maian, momentu ontan, Frantziadakane irudia ere, ba, ola, ala modukoa da ez, eta elementu guzti horietan, ba, jokatuko dan ikustet eh, mohimentoaren segida. Baina ez nolke bastertuko ez da ere, eh, momentu ontan ez bada, emendikan aste batzutara. Ba, gobernua bere burua behar ikustea erdibide batzuk planteatzeko reformaren inguruan. Ba, o, eki... joz, edo baita ere e, agian egutegiarekin ba, e, moldaketa batzuk proposatuz. Nik uste gobernuan mantentzerena, borne mantentzerena garesti jarriko zaiola, ikusi barko dugu zera bakiak hartzen diren gobernurren inguruan. Finean borrotitzela e, izan da ez lortzea elegepublikena txiketzea ondoan eta erreforma horrea pasat, pasatu izatea, nahizta elegepublikan enbarte naitan dagoen krisia medio izan, finean gobernu bezala, ez du lortu esperozuna naizuna. nahizuna. Horrein or, dikane bai, pieza asko baditu makronek mugitzeko, ez dakiguna da, ea, era egokian mugituko ditun benetan e, egora hobetzeko ez da. Eki, nazioarteko harteko prentzan ikusi ditugun izen burua konservadorean ere bai eta maitik zioen bezala urren urtean e, olimpiar jokoak Parisien hor bi elementuiek hau da presio bat zentitu dezake Makronek mugimendu bat egiteko edo edo azki gogor atxikudu bere burdo hortan Be, Azken asteetan begiratzen malin badu guztek izan duen e, eragin gehien mediatikoki eta politikoki gobehnuari begira da Pariseko kajiketan ziren zakajmetak. Hori da, e, eragina handienetako bat e, izan duena, mugimendu sozialari begira eta presio gehiagoen eragin duena. Zerratik, beha maitasunaen iria ezin belako, e, zakajez, e, betea izan. Ajatoiz betea izan, ez eta urte guzian, ajatoi haini zibiltzen den e, Parisen Baina irudiori, irudiori ezin dute jasan, eta, eta Parixko burugeziak, be, zakajusaina ahitzen malin badu, be, da ara, da beraz, erraten du, ez, autoi, konpondu behar duzue. E, baina hori baino gehiago ere, e, behoi eta behatzi ikako txiru e, legearekin e, dekretu zonartuzularik egeforma e, frantziako gobernuak eta ondoren be, gauero e, izan direlarik Parisen, baina hori ah, Frantseko estatuan e, Bretainian, hiperkatalunian izan dira or, e, mobilizazio haundiak eta gauero espontaneokia antolatuak. Parisen eztaker eh, guztiak herrikan egoiteak eragindu bebarrikadak biziki jerexegitzen zituztela, bebarikada hori isuen maten zien eta irudia naziohartzan zabaldu dena hori zen Paris sutan. Mm. Eta mm. Jon den ostegunean aipatzen uh, zuten, be CNN bestelako uh, televiztakatetabaten zuzenean ari ziren ikusten uh, Paris sutan erakusten uh, zuten irudiak eta hori kaltegia da. hori mm. irudia aldetik uh, kaltegia da biljustuki lehen aipatzen gi nonen presidente al eta megalomano Ogen, irudi oktan, be, historiara pasan nahi duen e, presidenteren e, irudi hortan be, telako berak nahi duen hortan ahkazki oktan, kartapostalo oktan bizikiongi sartzen, e, sutan e, diren zakajez e, inguratu egizateik. Bukatzeko eskatuko dizut bakoitzari e, pronostiko bat, bukatzeko e, bat, E, mugimenduak eh ote duen edo eroriko ote de mugimenduak eta gobernuak zen horri hartuko duen maite? Etu nik uste momentuz gaurgarkoz eta ondoko asteotan nik uste mugimendu hori mantenduko dala. Impresio badakak gainera bere aitza bere alde duala, eh afinean As, asiran, beldurra bazen zen, ba, legia pasatzen baldin bazen edo reforma pasatzen baldin bat zen, ba, e, pixkat jatxipitian mugimendua. Baina nola beste elemento batzuk egon diren, berroketa behatzika, kotxiru, gehi, gero, baitaren mozio zensura, bakarrikan bot, behatzi botu engatik gal, e, galdu izana edo pesatu izan. Nikuset, elementu gutzi horiek, E, ba nola bait emandi hotela erregai mugimenduari jarratzeko ondoko ondoko egun eta asteotan ondo asmatzen baldin badu egin beharreko jauziak eta egin behar, dio, e, behar dituen hautaketak e, eta gero nik mai gainean bai jarriko nuke ba nahi ta ez gobernuak eta makronek segurazki mai gainean zehoz jarri barko duela Ez mm. lehenengo momentuan narrokeriz e, jokatuko du ta defendatuko du bere bidea segurazki baina epe ertain batean eh, nahi gau, eh, gauza baretu, ez dakit txaleko hori duenekin egintzen bezala apur batzuk demezuget de horiek ez, eh, neurri txipi mai eh, maiganean jarriz, baina zaiatu inbarko da eskoa zabaltzen mo batean dugu bestean eh, nola baiteko bake, bake sozial hori berrezkuratu nahiak. Eki erramundegi, biharko graba mugimenduak eh, erakutsiko du eh, zertan den, temperatura bat emango digu? emanendu temperatura bat, baina ez dut uste jokatzen dinik. Ezanudan bezala, e, etzaidalako iduritzen manifestariko puruak e, eraginen duela, eraginen duenik e, franziako gobehnuan. E, ala ere, beherrezkoa da. Beherrezkoa da, irudi e, bezala, erakusteko e, oraindik e, mugimendua bizitrik dela eta determinazio hori baduela, baina nik ondoko egun eta hasteetan bi... E, bi e, atentziogune ikusten ditut. Batetik, ea, be, gazten mobilizazio hoiek gauetan e, segitzen diren egunero, egunero, e, bajikadekin eta emrentamendu txiki batzuekin, baina jent e, presio bat e, delako. Polizia bera erenekala zidezakena, baina sustut eta hori da gehien jokatuko duena. Ea, batasun sindikala txikitzen den eta gai diren e, ekonomian zinez eragiteko, bera, dibidez, marxea inguruan e, Bez dela, ez eskasten uh, ari da, be balin bada azinezko degi bat denak ez antzaren bila joaiteko eta laguntzeko ere mugimendu hori, e, logistika guneak blokeatzen balin badira, gajaioa blokatzen balin bada, Hezkuntzan segitzen balin bada e, blokatzen ere, hori indaktzea lohtzen e, balin bada, be ekin tza eta erakinko batzu eginez. Bai, irabazi daiteke. Hmm. Baina hogek guakajik eragin godu ustez, ekonomia bolukatzea lohtzak. Baikuziko gaur, beraz, makonpresidentiak zer erraiten duen, da biharko mugimenduak ere ze eragin duen. Dena dela, Milenaezker, maite huria, media bazk nahi taldeko kastaria, eta ekirramundegi Ramundegin, berriago kastaria, Milenaezker, bieri. Milenaezker, zuei. Bai. Milenaezker, zuei. Bai.